Úristen, térjen hozzánk ismétlen! őriz meg minden gonosz ellen! Világosságodat nyújtsad! Irgalmadat ránk fordítsad! Térítsd hozzánk orcádat! És semmi nékünk nem árthat! Úristen, vajon míg tartod? Mi rajtunk a te nagy paragod? Ha adod megkérésünket, Könyhullatást, kenyérhelyet Adál nékünk és itatál Minket nagy könyhullatással. Ő széles árnyékja kiterjedt, Vefette a magas hegyeket. Az ő vesseim magasak, Felnőttek, mint a cédrus fák. Ágait, mind a vízig, Kiterjesztél a tengerig. Uram, ismétlen tér mi hozzánk, Mennyekből szemed fordíts reánk, És látogasd meg a szőlőt, Melyet jobb kezed ültetöd, Nézd meg egy csemetét végre, Kit szerzél dicsőségedre. És mi el nem térünk te tőled, Csak életünket erősítsed, És dicsérjük szent nevedet, Úristen, vigasztalj minket, Világos így színed rajtunk, És mi nyilván megtartatunk.